الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشقد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له وأشقد أن محمد النبد هو صلى الله عليه وعلى عاله وأصحابه ومن تابعهم بإكسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum warahmetullahi wa Samo još jednom da proviramo da li je sve u redu sa zvukom, tonom. Možemo li nastaviti? Odlično. Znači nastavljamo sa našim redovnim terminom pitanja i odgovora na pitanje. Pošto smo imali mali prekid od troških putu. Prvo pitanje koje nam je došlo, u njemu stoji, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, Aleikum, Esselamu alaikum, alaikum wa rahmetullahi kaže koji je propis držanja psa, ima li neka druga svrha za koju se može držati, osim ono što je spomenuto u hadisma, kod Buharije broj 3324 i 3325. Allah vam, Allah vas nagradio najboljom nagradom. Znači, pitanje govori o propisu držanja pasa. Pjerovatno je to uglavnom poznato svakom muslimanu. A to je da da je došlo u vjerodostajnim hadisima da nije dozvoljeno držanje pasa osim u određenim situacijama i slučajumu. Najme kao što prenosi kao što prenosi Bernhardu Fettelbaryu kaže da su istanski pravnici složeni da nije dozvoljno držanje pasa osim radi lova, čuvanja stada i usjeva. Naravno za ovaj stav učenjaci uzimaju argumenti dokaz. E, بشي حديثة وقالنا مصنوني حديثة أدبو هريري رضي الله عنه كوهي برجي ابو غاري المسلم مسؤولي الله قصاني صلى الله عليه وسلم ركاو من اقتنى كلبا كو درجي بس إلا لصيد أو ماشية أو حرث osim radi lova, čuvanja stoke i čuvanja usjeva imtaqasa min ajrihi kul la umanjujemo se kaže nagrada svakog dana za jedan kirat a u rijavetu od ibn mara radijallahu anhuma kaže umanjujemo se nagrada za uh, za svaki dva, za svaki dan dva kirata. Šta je to kirat? Kirat je kako kažu mnogi komentatori Hadisa da je kirat star mira, određena mjera koja koja je najbliže poznata Allahu dželešanu, da je to neka mjera, veličina koja znači brjednost umanjivanja nagrade čovjeku koji drži psa mimo spomenuti situacija. E, odnosno, hadis ukazuje e, ovaj hadis spomenuti na zabran držanja pasa kod učenjaka mimo onog što je spomenuto kao izuzetak. Odnosno, kažu učenjaci, e, da ovaj hadis ukazuje na to da je veliki grijev držati pse mimo spomenutog Jer, kaže, jer smisom o njivanje nagrade je, e, koji je koji u hadisu je u stvari da se odvrati muslimani od držanje pasa mimo spomenutog znači mimo e, spomenuta tri slučaja a to je radi lova radi čuvanja stada i čuvanja usjeva njive e, međutim e, ako bolje malo zavirimo u knjige Fikha. naći ćemo da da učenjaci ma likijskog mezheba odviđeni određena skupina učenjake iz ma likijskog mezheba smatra da je držanje pasa mimo spomenutih tri slučaja da je, da je mekruh. Euh međutim e, drugi učenjaci govore i unutar mezheba i van, van mezheba likijskog da je u stvari ono na što ukazuju hadisi rodosendi u stvari najbliže najispraniji da je u stvari da je u pitanju zabrana, a neka rahiat E, naravno odpostavlja pitanje jel, da li je dozvoljeno držanje pasa radi čuvanja kuće. Obično ljudi imaju pse koji kojim čuvaju kuću, a u hadisu nije spomen kućuvanje kuće. E, ovo je meselij govori kodame u knjizi al i normalno i naravno je drugi drugi islamski pravnici pa navode je da ima da ima dva stava učenjaka, jedan jedan skupno kaže da skupina šunjaka kaže da to nije spomenuto o hadisu i da nije dozvanjeno dok druga veća skupina šunjaka i što je ispravno za lavo pomoć a, a to je da, da, da držanje psa radi čuvanja kuće da, da to ulazi pod, pod spomenuta spominut, tri izuzetka jer je smisao ovo što je spomenuto mimo lova, čuvanje stada čuvanje usjeva, a čuvanje kuće ulazi pod, pod svjednoprije čuvanje stada čuvanje usijeva ima isti smisao Uh, pa, te, pa je pa ipak da je al držati psa uh, kod kuće uh, radi čuvanja jel radi čuvanja kuće naravno ovo o, o, ovo uh, iz ovog sela razumije jasno po dan da da pod ovo ne ulazi čuvanje psa kao što neki danas znaju da rade jel, da, bi, da bi mu se djeca imala sa uh, sa čime igrati da bi mu zabavljalo djecu istična stvar je da bi malo jel viša hrani kome da daji i tako da je istična stvar koju nema veze jel sa il'đ držuvaj drže nekog psa koji navodno kao čuva kuću a stvar taj pas sam sebe boji se više svoji cijeni nego jel kako će da čuva kućka samo sebe se boji tako jel da da smisla takvog držanja psa takvog jel je van van onog što nas sve odnosi znači misli se na psa koji je zaista u stanju da čuva na način kako psi čuva, znači da, da, da zalaju da podignu uzbunu ako bi neko jel ušao ili pokušao da nešto ukrade obije kuću i tako dalje Helem Neyse poznato je također što je došlo s drugim hadisima da je da musliman treba se čuvati da psa ne uvodi u kuću od onih koji su dozvoljni da ih drži uh, iz razloga še došlo u vjerodoslom hadisi Mutefeq Alehi uh, od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je poslovnik sallallahu alai sallam rekao la tedhulul meleketu bejten uh, fi hi kel bun ev sure uh, meleci ne ulazi u kuću koja ima pas ili slika ili kip e toliko otprilike jel, to to je ono što je došlo u širijski tekst ovo ovaj jedan pas e, zapisao što je, što ovdje došlo u pitanju, jel iz ovog se razumije jel da, da nema širine od ono osim ono što je došlo uh, u u hadis ima i ono kako su po učenjaci uh, što, uh, što se može kija ispod pod, pod isti kontekst uh, i smisao dozvoli držanje pasa Naravno, tu su još mnogi drugi popsu vidane za psa po pitanju, ubijanja, paza po pitanju, prodaje ko povinne paze i ali pošto to nije pitanje, o, o, nije došlo pitanje, nećemo od toga dovolite, Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, samo među vremena da provjerim, a, da, li, da li se dobro čujeme, možemo nastaviti dalje, da mi neko samo javi i šarati, da ne bih ja s sebi samo pričao, Ako, znači dobro se čuje, možemo nastaviti i Odlično. 16 e, pitanje Kaže: "Eselam alejkum ve rahmetullah ve koji je propis subijanja nekih životinja kao što su psi, zmije, akrepi i dali dali u to ulazi crne mačke i izredite mačke?" Ee alejkum selam ve rahmetullah Odgovor na to pitanje je malo širi pošto je došao u općano. E, znači propis ubijanja nekih životinja, kaže nekih životinja čim pita za neke životinje znači mi e, neopetno to smo, mora se spominuti u globali sve životinje jel. E, prije e, govor o tome jel, koje je u stvari životinje jel, nije dozvoljeno koje je dozvoljeno ubiti e, na samom počinu da je da da kod islamskih pravnika se pravi razlika između ubistva e, hayvan greškom i između ubistva hayvan a namjerno e, odnosno što se tiče ubistva bilo kojeg hayvan a greškom e, za tako, za takvo ubistvo kada kažemo greškom znači e, nije se imala namjera sa određenim djelopostupkom da se da se izazove smrt kod životinje a uzrokovana je smrt e, za takav postupak e, muslimana nije griješan našu pučiu mnogo je el mnogi, uh, mnogi šerijevski tekstovi poput ajeta o kojem muzievšani kaže wala isradikum juna khuma axta'tum bihi kaže vi nemate grijeh u onome što pogriješite walakin međutim imate ma ta'ammadat qulubukum u ono što namjerno uradite a tome e, nenamjerno ubistvo bilo koje životinje e, nije grijeh, znači čovjek u tome nema grijeha. E, također na to na to ukazuje e, vjerodostav hadis, da taj kali u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao e, odnosno e, prije mimo tog hadisa e, imamo hadis u koji bilježi e, bilježi Ibn Madže i Imam Ahmed svoj musnedu ako se mogu učinijac prizvati kao dobrim pripadljivim e, opće poznati hadis što je postalo pravilo fiksno a, a to je jel, da da nima griha za ono što se uradi greškom i i zaborava i prisjeli. da e, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom hadisu kaže inna allaha tejaweza li an al al e, kaže Allah e, zaista je Allah e, oprašta prelazi preko prelazi u e, ume u preko ono što uradi što urade greškom i zaborava i u prisili e, ah hadis Mustafa Galehije pozna ona jel, da, je da da čovjek da čovjek nema griha e, ne uzima se za ono za ono jel osim ono što uradi jel, što što izgovori nema griha za ono što znači što zanijeti a ne ne uradi što potpada pod, pod ovo značenje ili hadis kod, kod muslima u, u, u kojem je došlo da zadnje ajetel u suri al-Bekar u kojem uzvišeni kaže Rabbena latu ahirna ima sina evu ah gospodar naš nemoj nemoj nas kazniti za ono što zaboravamo i, greš, i, iz, i zbog greške uradimo iz greške uradimo Pa je došlo u hadisu da Allah Žešanuh rekao, Pavela kavela Allah, da Allah Žešanu rekao, kad fa'altu, odnosno Allah Žešanuh je prihvatio ovu ovu dovu, ovo što je spominuto u ajetu, da Allah Žešanuh nas neće kazati za ono što uradimo i zaborava i, i, i, i greškovo. Znači ovo je samo kao neki uvod jel, o ovoj temi. A, također normalno ovdje treba praviti razliku između toga, kada čovjek, kada neko ubije greškom neku životinju vrać, imamo tu opet neka dva stanja zavisno ta životinja, da li je ta životinja u nečijem posjedu da li je, da li je neko njin vlasnik Bi je treba nadoknaditi štetu, bez obja što se ona greškom ubila treba njinu štetu nadoknaditi koja je nanešena to je prvo stanje, zaraz drugo stanje E, ako, ako je pitanju životinja koja nije ni nijučena vlasništvu pa se greškom ubije e, naravno za nju nema damana nema garancije za nju i nije, e, nije obaveza za nju nadoknati štetu a za za ovo e, za e, da prvi slučaj znači ako je neka životinja u nečijem vlasništvu a u osnovi je dozvoljeno tu životinju imati i neko je ubije e, obaveza nadoknati štetu bez oba što je greškom ubio Todo povezano na znači greška mu nema griha ako da lažeš ali oblazam da da ti štetu po koje, kojeg način. Naravno iz ovoga se uzima je životinje koje koji u osnovu e, e koje doz, koje u osnovi je nije dozvoljeno da se drže. A neki jeel griješić prema lažu dašanu drži ima kad sad kao kada mi neko imao je e, psa mimo spomenuto jel mimo spominuti dozvodnjenih slučajeva i neko njegov tog psa ubije. Kao kod nas, ono poznat od nas, neko da ima neku pudlicu tam i drži u kuće. I da je neko ubije. za strane šarijata, e, e, kod većine učenjaka, ima unutar mezeba neki koji, koji u ovom slučaju je obaveziju da se ne okoniti šteta, ispravno je da unošamo je džumovru učenjaka, tri mezeba i večina učenjaka čak unutar hanetijskog mezeba mnogi učenjaci na tom stavu da, da nije obavezan dokonati tu uh, štetu na nesenu tom psaku, psu kojim svakako nije dozbeno držati uh, java. Znači to je prva situacija ako neko greškom ubije neku životinju. Uh, druga, druga situacija, uh, drugi slučaj, drugi dio je ubijanje životinje namirno. Govori ovdje uopće na bilo koje životinje. Uh, Naravno, što se tiče jel garancije da nana odnosno nadoknada štete, to se vraća kao i u prijednom slučaju, jel, ako je tu tu životinju nek čijoj vlasništvu dozvoljeno drži drž, dozvoljeno držati, pa je neko ubije namjerno, obavezana dokazi prijednost e, e, odnosno naknadi štetu te te životinji. E, kada govorimo namirno ubistvo životinja tu shodno onome što je došlo šerijatskim tekstovima životinje može podijeliti u nekoliko cjelina prvo životinje koje je dozvoljeno ubiti a u stvari o životinjama koje kči se inače meso ne jede takođe druga, druga skupina odnosno životinje koje je dozvoljeno ubiti a u stvari je se meso jedi i treća skupina životinje koje nije dozvoljeno ubiti za što što a što došao sa jevskim tekstom ja. Što se tiče prvi skupine znači životinje koje čije meso inače nije dozvoljeno jesti bez obzira da klasa šerijevska ne šerijevski a dozvoljeno je dozvoljeno se staneći ubiti to su kažu učeniaci to su sve kaže životinje kaže koje su svi hayvanin mughrib svaki hayvan svaka životinja koja je štetočina uh, po svojoj prirodi znači životinja štetotica odnosno koja ziyati nanosi štetu ljudima po svojoj prirodi nju je dozvoljeno ubiti pa kaže šta kaže pa makar ka revo allah pa makar ta životinja Uh, i ne nanosila trenutno priliku ubijstva i ne nosila tad ne bio razlog njenog ubijstva da je, da je nekog baš tog momenta u to vrijeme zjetila ili štetima nanosila odnosno uh, čak sučenjaci navode, uh, navode tisko pravilo po ovom pitanju pa kaže, jel, kaže ma kane mu odijen uh, taban fe innehu yuktel šaran kaže ono, ona životinja kaže koja je štetočina pa ezijet je po svojoj prirodi da إنه يقتل شرعاً, životinja po šerijatu ubija. Dozvoljeno je ubiti. Naći ovo ovo je, je šerijatsko propisko pravilo a, koje se odnosi na ubijanje životinja. Kaže a, svaka životinja koja po svojoj prirodi štetočina i nanosi štetu ljudima, njoj je dozvoljeno sa strane šerijata ubiti. A, čak kažu jel da te životinje dozvoljeno ubiti i u arenu arenu mislim se jedan zabranjen e, e, zemni shtu u, u Mekki oko arena neši do ha, arena e šta je dokaza ovu da e, dokaza ova za ovu fiskopravilo za ovaj stav je poznato jađi smo tako na Alehi, u kojim je došo da je poslanik sallallahu alejhi selam rekao hamsun minad dawabi Kulluhunne fasiku njuktelne fil harem kaže petje e, životinja sve one su kaže e, štetne, štetočine ubijaju se u haremu Allaho poslanih s.a.a. E, ovaj hadis spominu u kontekstu e, životinja koji je dozvani ubiti unutar harema naravno ako je dozvani ubiti u haremu gdje inače je zabranio ubijati e, e, životinje e, koje se, e, koje se e, inače ubijaju radi lova Znači uh, Nibavi je preće da bude dozvunio ivan toga ubiti, van Haremu Pa je onda posanik sam samo nabreva te životne, kaže Al-gurabu, al-hada'a, al-akreb, al-fa'ra, al-kelbu, al-akur Kaže to je, jel, uh, vrana, uh, soko, uh, akreb, uh, pion, miš i uh, bijesan pas kelbunakur, znači pas koji ujeda ljude. Bjesan pas, bio bjesan ili ona koji ujeda. Jedno i drugo značajnice to. E, S tim da ovo, je, znači, ovo je došlo mutefakaleji u Buhari muslimog hadisima. Ovih pet životinje je spominuto. Dok je u drugim e, zbirtama hadiskim došlo i e, još neki dodataka potput, jel u nekim drugim rivajtevima, poput zmije je. Spominjate u drugim rivajtevima i zmija kao šesta životinja. E, pas učenjaci na osnovu ovih 5 životinja uh, različno od toga šta je zajedničko šta je zajedničko ovim životnjama uglavnom ono da ne duljimo oko toga to je tema za sebe jel? ono što je najbliže a to je da su ove stvar u stvari, zajedničko da su one štetočine da su oni koji uznimiravaju po svojoj prirodi nanose ezijet ljudima pa svaka životinja koja ima to svojstvo nju je dozvoljeno ubiti i to je fajda ovog hadisa i našoto i našo hadis sa učenjaci izvukliho pravilo. Naravno mi, mi imamo i drugi hadis je l u kojem je došlo da određene životinje je l musteha bilo dozvoljeno ubiti poput jel, e, Eswed, je l kelbul esved pa što hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u početku islama na se pobiju svi psi u Medini. Posedo da rogiran taj propis. Je poslanik sallallahu alejhi nis, ve da nisu psi u met od umeta. Naredio da se sve pobio. Hele nej se, uglavnom, e, izdvojio od, od, od pasa, izdvojio kel bol esvet. Znači, e mimo o gore spomenutog djesnog psa, odnosno psa koji je ujeda. I kaže kel bol esvet, pa, pa jedan od sabo pitao, zašto kel bol esvet? Kaže, kaže, pa innehu šeitan. Zašto kel bol Kaže, zato što je on šeitan, odnosno njemu goravi šeitan. Jedanče je poznato, kao što je došlo u drugom adisu, jel? Da inače, da inače džini borave u određenim životinjama kao što su zmije i psi. Također u hadisma je u dugom hadisu je došlo da je preporučeno ubiti jednu vrstu buštera, koja, koja se zove vezek i da ima čovjek ima posebnu nagradu, veliku nagradu koga ubije, ubije od prvi put, iz prve što bi rekli. Uglavnom Naći to je to što se tiče znači ove skupine životinja koje je dozvoljeno sa strane šerijata ubiti, a koje su u osnovu stvari čije se meso ne jede, ja. Znaci jednim zajedničkim imenom to su sve životinje koje po svojoj prirodi su štetne i štetočine za e, azijate ljude. Naravno tu ulazi jel i ulaze komarci e, i ulazi mušice, e, muhe koje nanose štetu i zameraju ljude i tako dalje. Znači svaka životinja koja je zijeti e, nanosi štetu čovjeku e, po, po svojoj prirodi je takva dozvoljeno ubiti. A one koji po prirodi nisu štetne i ne nanose štetu, ali u određenim situacijama nanose štetu i ne, mogu i se, ne može ih se čovjek drugačije riješiti osim da ih ubije i takve je dozvoljeno je ubiti. E, dalje druga skupina. Ee, životnje koje je dozvoljeno ubiti a koje u stvar čije se meso u osnovi jede u stvar to se ne misli ubiti nego misli se zaklati jel ovdje se prije svega misli jel misli se na behimetu la enaam što došlo u koranskim ajetima Allah lišano o tim životnjama govorio misli se na, na, na beka, ribili, ganem misli se na krave, deve i ovce i koze i naravno i tujur i, i, i ptice koje je čije se meso jede A čije se meso ne jede? Ne jede se meso a, ptice, oni koji imaju kanđe. Kao što se ne jede, e, meso z životinja, kao što je došlo od do osnovna hadisu, jel, e, meso životinja koje imaju očnjake. Znači, to je jedno, to ti hadisu, taj, hadisu, taj hadisu je i opće pravilo jedno fiksuje. E, znači, ovo, e, ovo je znači, druga skupina životinja čije se meso u osnovi jede i dozvoljene ubiti, odnosno zaklati. Naravno, jel... Klanje ovih životinja je također pojašnjeno u, u vjerodosnovni hadisima, u, u kojem poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kaže, jel uh, in allah je tabarak vata, ila katebel ihsana ala, ihsan ala kudhi še'in ala čano je propisao uh, dobročinstvo, lijep način, lijepo ophođenje, kaže, u svemu. Fajda qateltum fa'aksinu kitle, pa kaže, kada ubijate, na lijep način ubijete. Fajda zebahtum fa'aksinu zibhat ili zaka kaže pa kada zakoljite kada koljite na lep način zakoljete kaže waliyu hidda ahadukum shafra-tahu wa li yurfaza bihatuhu pa kada jel, kaže neka neka neko od vas kaže naoštri naoštri na oštri nož sa kojim ćete klatiti kaže waliyu ri zabihatahu odnosno kako bi to bilo lakši lakše za životinju koja se golji golji takođe u drugom hadisu došla je došlo, jel, da inače da u osnovi e, treba imati lep odnos prema životinjama i da imaju e, nagradu u lepom moguć oproženju prema životinjama kao što do, došao Miroslav Hadismutaf Kalajih e, u kojem e, e, u kojem je došao jel poznate radi da da je da je, da je čovjek na na vidio psa odav mislila da je da je vidio psa i e, koji došao oko bunara da je jeo prašinu od Žeđi, pa je on sa svojom cipelom zakačio vode i napojio psa, pa je Alašanu njemu oprostio mu i uveo ga džene zbog toga kako došlo u hadisu, pa kaže ashabi, pa kaže, zar je imao nalazi u tome, kaže, i lijepom odnosu prema prema životinjama, pa je poslanic on rekao, jedan poznavati hadisko, jedno opće pravilo, te kudli daati kebidin rat betin kažu u svakom E, bukvalno u svakoj jetri e, svježoj jetri ima nagrada. U stvaru svakoj životi živom biću ima nagrada. Kad se dobročinca opravo njemu uradi. Naravno, jel, ovo je opše pravdobre na životnjama. Iz se izuzima ovo dola je što smo spomenuli. A, a to je jel, životnje koje je dozvoljeno u osnovi ubiti. Jel, životnje koje su po svojoj prirodi šteto će nanosi šteto. Naravno, nama je poznati hadis e, o o ženi koja je, koja je e, patila pa je patila jel mačku odnosno zatvorila je sve dok nio umrla niti je nahranila niti je napojila, kad je kad je već zaporila jel nego nije ni ostala da jede jel da jede inače da jede životinja pojela jedi i ona je od gladi i žeđi umrla pa kao pa je došo hadis uzbet imraatun fikratis aljana ta žena je žena će biti kažnjena zbog mačke koju je zatvorla i što je odumela da, da je umrla zbog toga. Nači u osnovi, u osnovi je preporučeno mosteha lep opođenje prema životinjama i čovjek ima nagradu u lijepom opođenjem prema životinjama. A ovo do navodimo, nači to dovodimo jel koji životinje je dozvoljeno ubiti pa su to prvu skupinu, pa drugu skupinu i sada jel narod jel, ova druga skupina rexona nači Ova druga skupina znači to su inače životnje koje je dozvoljeno klati i njihovo meso jesti, jel? ali se i klani sma, smatra vrstom ubijstva. E, treća skupina koju nisu spomenuli, a to je to su sve životnje koje nisu spomenuti u prve dvije skupine. Znači, ponavljam, prva, dvije, prva skupina je znači, životnje koje je dozvoljeno ubiti, a čije mjesto su osnovne jede. A to, to su stvari životinje koje su po, po svojoj prirodi šte to čine e, e, i danose ezijet ljudima. I navedili smo te životinje. Isto je koje po, po to je pravilno. E, druga skupina životinja, znači životinje čiji meso su u osnovi jede. I, znači koje je ubiti e, naravno zbog korišćenja tog mesa. I znači, sad treća skupina životinja e, mimo ovog spomenutog. Znači to su životinje znači, koje po svojoj prirodi ne uznimiravaju ljude, e, niti, se, niti se njihovo meso jedi. Znači, njiho, te životnje ne uznimiravaju ljude, niti se meso njihovo jedi. Znači, širijski zani nije doznalo njihovo meso jedi skada širijski zaklad. E, u tom kontestu imamo i poznati hadis od Abla ibn Abbasara, koji bilježe buddha i... E, i drugi, drugi ostalih u drugim zbirkama a šeha Bani ga ocenio vredostajnim kojima je došlo, kaže neha uh, Rasulullah s.a.v. an qatli arba imina devaba. Allahum poslannik s.a.v. zabranio ubijanje četiri vrsta životinja, kaže en nemletu wa nahletu, va hudhudu va surat. Kaže, to je mrav, znači Allahum poslannik s.a.v. zabranio ubijanje četiri vrsta životinja. Koje, kaže, mravi, pčele, hudhudoj, pupavac, poznati, je i sured. E, ova manje je poznata kod nas, vrsta ptica, vrsta ptica, jel, poput vrabca. Sured. E, znači, ovdje naveden primjer, primjer tih životinja koje je zabranjeno ubiti. Mrave, pčele, e, pupavce i sureda. Vrste e, ptica, poput, jel, poput vrabca. Međutim, da navedemo odmah ovdje pravilo, a to je ako ove životinje koje u osnovu nije dozvoljeno ubiti, ako te životinje napadnu čovjeka, napadnu u smislu da napadnu njegovo tijelo, ili ga je zijeti i uznimiravaju da ne može normalno živjeti od njih, a nije moguće da i se riješi osim sa ubislom njihovim dozvoljeno ih ubiti. Znači, podlačim još jednom. Znači, ove vrste koje u osnovu nije dozvoljeno ubiti. Ako, te, ako te, neka ti životinja napadni, čovjek je zije tega tako da ne može e, normalno živjeti od njih, bilo u kući ili van kuće. A nije se moguće riješiti te životinje osim da se ubije, dozvoljeno je ubiti. Međutim, ako je dozvoljeno da se riješi njenog njeno napadanja i njenog neprijateljstva i njenog znamiravanja, mimo toga da se ubije, poput da se ona zatvori ili da se sveže i tako dalje, znači tu životinju onda u osnovi nije dozvoljeno ubiti. Uh, učenjaci u ovom kontekstu uh, spomenju spomenu uh, hadis o da boljim namerama od manhuma u kojem je došlo da je Allahu basani sallallahu rekao ma min insani qatala usfuran thama fauqaha bighairi haqqiha illa sellehu allahu azza nema čovjeka koji će ubiti vrapca äh, ili nešto veće od njega bespravno, da ga ubije bespravno, a da ga laša, ono neće pitati, neće pitati, normalno, sunje danu, jel? I nastavak hadisa nije bitan. Uglavnom, uh, hadis, znači, bilježi uh, Nesai, ga bilježi hakim hakim ga ocini u redosrednim, uh, međutim, ispravno je da je, da je taj hadis slab, uh, kao što go ocini šeha Albani, u njemu ima velike slabosti, i u ovom kontekstu, jel, uh, uh, ne da se spominje, jel? jer je hadis slab, i sanje dokazivati ovo, uh, uh, Ne, ne treba zbog njegove slabosti odnosno dovoljno su nam je, o, ovi drugi drugih šerijskih koje smo pomenuli na početku jedan od zabijanja mačke pačenje mačke da, odvedu, da se to da je žena patla da je odela u smrt kada je svizala takođe i, i drugi hadise je, koje koji se sam naveo samo početku pojenje psa što se prenosi i od žene i od muškarca kod dana Israila jel' ne se, ti fi šerijski tekstovi su dovoljni u ovom kontekstu Da, da se potvrdi ovo opće pravlo, znači životinje koje nisu od onih koji po svojoj prirodi uznemiravaju i nanose šteto ljudima niti su one životinje čije mjesto dozvoljeno jesti tamo što se zakolio širijanski mjesto, njihovo mjesto dozvoljeno sve drugi životinje mimo toga u osnovi nije dozvoljeno ubiti a u lijepom opođenju prema njima čovjek ima nagradu, osim ovaj zvjetak što smo navodili ako te životinje jeli kređu u drugo stanje, a to je da na napadu čovjeka i ih se ne može događati riješiti osim da ih ubije tada je dozvodniji takve životinje ubiti. Uglavnom to je to, znam da sam malo duže, ali eto tako tema je jel, tema za, zahtjeva ovako nešto. Ala zna najbolji nadam se da je ovo bilo dovoljno da, da kao odgovor na postavljeno pitanje. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje u tom pitanju je došlo e kraje bližičen se u džennetu nositi hidžab. Da li će se u džennetu nositi hidžab? E nadam se da ovo pitanje nije došlo jel od od neke sestre koje je povodotužio hidžab, ali vjeri sad i baš i baš ju džennetu kada ga, ga moramo nositi. E, vjerovatno je to pitanje došlo jel iz zatiželje jel ili ili što se nešto čulo po tom pitanju da ima nekom negdje je sponuvinuto nešto. Hele, nej odgovor na ovo pitanje. E, u osnovi, jel, u osnovi, jel, što se tiče dženneta, e, Allah je stvorio džennet i u njemu je samo čisto uživanje i u njemu, jel, na, znači, ono kako opisao šta će čovjek zateći u džennetu, jel, baš kao što to prenosi se od Abah ibn Abasa, kaže, jel, ma la aynu ra'at vala ulu nun semiat vala khatar ala qalbi dašarin kaže jel unjemuje ono što oko nije vidjelo niti uho čulo niti može pasti človeku napamit kažu izlišan, il kao što kaže uzvišan jel fela ta'alemu nefsun ma ukhye lahum min kurrati a'yun jezaen bima kanu ja'melun kaže, duša ne zna nefs, čovjek ne zna, ma, uh, jel, ono što, je, što, mu, što ga čeka, što ga, što ga očekuje, ono što će mu, jel, učiniti zadovoljstvo njegovoj duši, njegove, njegovim očima, kao nagrada za ono što je radio na Dunjavnog u Suriče, sreće, jel, 17. ajde. Uglavnom, učenjaci, jel, koji, koji se govorili o ovoj temi, kaže, je da baš i nepriliči priliče, jel, pitati ova, o, ovako nekim ti detaljima, jel, šta će biti u džendetu, imalo ovo, imalo ono. kao što je poznato kod nas ono pitanje, jel, ako će muštarac imati, jel, hurije i njemu je nagrad za mnogi stvari hurija, pa jel, pa ima, jel, ima, ima zvana žena, kakvih huraca, muški hurija i tako dalje, i slične stvari koje se pitaju, ići u detalje toga, jel, e, nije, nije pohvalno, e, odnosno treba se zadržati, e, pošto to stvar gajba, jel, nepoznato, Treba se zadržati na ono što došlo u širijetskim tekstovima. Ono što je poznao, to je da, da, da ono što mi imamo na Dunjaluku, što, se može, je, što imamo mi na Dunjaluku, kaže, to u džennetu, slične stvari, kaže, sličnost međima samo u imenima. Samo je sličnost u imenima. A u stvari, a suština tih stvari se potpuno razlikuje prema tome, e, mi uopšte čak i ne možemo pojmiti jel ljepotu dženeta i ono što, što vjernike čeka u dženetu, molim Alaršanu da nas učini svi u nas, jelo od stanovnika dženeta Trdeusa, inšala, i da, da uživamo o, ono ono što nam je obećano i što ćemo zateći u dženetu. Uglavnom, e, u ovom kontekstu, jel, Alaršanu kaže, jel, e, kada govori, jel, u suri Rahman, kaže, e, fi himne, قاصرات طرف لم يتمثهن إنس ولا جان وجنة كاربية قاصرات طرف أوبس أه أوبس هور العين هورية Hurije se opisuju da su one koji kasirate, kasirate, šta znači? Kaže, u jednom od tmačenja, i nared stavljenjeni, kaže da što žene u stvari, koje, hurije, e, koje će obarati svoj pogled od drugih od drugih muškaraca. Odnosno, koje neće imati ljubomore. Neće imati ljubomore prema svojim, jel... E, neće imati e, drugo znači, neće imati ljubomore prema drugim burijama prema, prema njegovim ženama od onog muškarca e, kome je ona žena i tako su opisane hurije pa kažu činjaci, ako je ovako opisana hurija da ona neće imati e, ljubomore neće imati ništa protiv druge hurije koji isti njen je taj čovjek e, e, i, i njoj čovjek, muž ako to tako opisana hurija kaže preći da ovim opisom bude opisana žena njegova prava žena koja nije hurija koja bi bila žena i na dunjaluku i tako dalje preći da bude opisan uh, uh, tim opisom uh, uglavnom što se tiče uh, konkretno odgovora na ovu pitanje da li će žene u, u, u, u dženetu da li će nositi uh, hijab ili bil. Uh, po tom pitanju imamo spominutu u Buharinu sahihu hadis u se uh, tako nešto spominje hadis je od Enesa uh, ibn Malika radijalahu anhu gdje kaže da ču poslanika sallallahu alaihi ve sellem gdje opisuje gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi ve opisuje uh, vrijednost borbe na lahom putu pa početak hadisa kaže la rauhatun fisebidillahi au gadvetun خير من الدنيا وما فيها kaže jedno ranjenje na lahom putu jedno, jedno znači na sabahu borba znači na sabah u sabahu sabasko vrijeme na lahom putu ili ili u večernje vrijeme na lahom putu iza znači u bitku borbu jedna jedna ta od ove dvije borbe kaže bolja od dunjala kao jedno što je na dunjamu i kaže لقاب قوس احدكم من الجنه او مرضي قايد كان غير من الدنيا وما mjesto uh, strile kuplja nekog od vas u dženetu znači to mjesto je bolje znači to, to malo mjesto tako malo to mjesto je bolje od čitavog dunjala te odnosno od dunjala <تصفيق> <تصفيق يعني أستطيع <كتصفيق> أن إمرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت لا ما بينهما ولا ملأت ريحا ملأت ريحا يعني كذا بجنة جنة أستانوميك جنة كذا بجنة أستانوميك جنة يعني فيديلا يعني أستانوميك الزمي tako da bi se pokazala je kaže ona bi osvijetlila le da le'ada at ma huma osvjetlila bi između onog mjesta dakle ona iz dženeta osvjetlila bi sve na zemlji odan do zemlji, sve na zemlji osvjetljala bi kaže wa mala wa mala'at i kaže ispunila bi bilis Naci znači jedna žena iz Jednate da po, da da ima da postoji u tako takao miris do te mjeri, onako kako je opisano u Rizu. I ovaj naslov nas interesuje. Kaže: "Walanes walanesifuha ala rasha khairu min ad-dunya fiha." I kaže walanesifuha, na si kaže na njinoj glavi je bolji od dunjala koji ono što na njoj Eh, šta je nama šahid, šta je nama dokaz iz ovog hadisa ovo Nesif, šta je to Nesif kaže Nesif na njinoj glavi je bolji od unjalu koji ono što je na njim kaže e, Ebu Ubejdu e, Al Qasim e, Rahimeullah kaže Nesif je u Himar, je pokriva ono što čime žena pokriva glavu znači po ovom bispovom hadisi kaže kaži, njino, ono sa čime pokriva žena glavu je bolje od kao i ono što je I na osnovu ovog se može razumjeti iz Hadisa da će žena, da će žena žena u dženetu imati pokrivenu glavu. Imati himar. Himar je u stvari ono što pokriva se glavu. Kao što, do, što došlo u suri, ti se prvo hajte suri En-Nur spominje riječi možemo da im. Međutim, da li se iz ovog, se iz ovog hadisa može 100% uh e, zaključiti i e, i uzeti propis da će žene odnosno stal da će žene biti e, na u dženetu, da će žene biti pokrivene, da će pokrivati svoje glave. Da to da će biti e, njima oboje da pokrivaju svoje glave. Uglavnom Mnogi komentatori ovog Hadisa kažu da, da, da se to ne, ra, ne, ne razumije za Hadisa i da ne mora da znači da Hadis upuće na to. Zašto? Zato što kaže, prvo što su mnogi učenjaci, prvo ovaj Nesif, to je jedno, jedno značenje da je Nesif koji je došao u Hadisu, da je, da je to Himar, stvari ono što pokrije glavu, čime žena pokrije od glavu. Drugo kaže značenje u stvari da to, kaže, da je to u stvari Isaba odnosno da je to jel e, platno taj e, platos sa kojim žena uh e, e, zamota e, stavi e, svoju glavu, stavi na svoju glavu a u stvari koje u svi stvari bi ukrasa koja stavlja kao ukras a sa, sa tim su stvari ne pokriva glava nego se stavlja radi ukrasa a tako kaže jel zbog, ovoga, zbog ovog iz zbogov tumačenja znači to nekuče jel da da će žena biti da će žene u džennetu biti pokrivene e tako je kaže jel e, iz hadisa se ne mora jel nužno zaključiti da, da da to znači da žene biti u džennetu pokrivene iz rado ga zašto zato što je ovo zato što se ovo spomeni e, u kontekstu znači hadis uopštene govori jel da, da opisuje ženu e, a šta otalnika ženta kakva će ona biti kako će izgledati u ženeta nego se spomeni u kontekstu u kontekstu vrijednosti onog što je u ženetu u odnosi na ono što je u dunjaluku pa do to do te ime znači da je taj nesip koji može biti i pokrivač glave ili ili ono sačime se platnost kojim žena el udješava uh, svoj brat lav i tako dalje ili svoju kosu Znači, do tim mjeri da je, da, je, da je samo to bolje od unjalka ono što na unjalku. A da se u stvari ne misli da se time hoće reći da je žena u stvari e, potrebna. E, također, kažu jel, e, da je došlo u nekim rivajetima hadisa i u stvari tu možete reći da je presuđe po ovom pitanju. E, da je došlo u tim rivajetima kaže, vole tađuha alaresija. E, umjesto riječi nasif, došlo je rič tađa. Tađ znači u stvari krunat. Znači kruna na njenoj glavi. Sve bila, kakva to bila kruna? Jel? Bila ona kraljevska, kraljevcina ili ne bila. E, znači ta kruna na glavi je bolja od dunjalka ono što je na dunjalku. Uglavnom, znači, e, učenjaci smatruje da iz ovog, iz ovog dijela hadisa u Buharinu, Sahihu, e, nužno se ne može zaključiti da, da, da, da, da se time želi reći da će žene... Stanovni, stanovnice dženeta u stvari biti pokrivene i da će biti obaveca da se pokrivaju. Mogu oni biti pokrivene veost na glavu radi ukrasa, ovog inovog. Ali, ali, ali da će biti obaveca da se pokrivaju kao što su se pokrivali na dnjalku to se ne može da krijuš. kažu stvar tako također još podupiri ovaj stav je to da u stvari dženet nije mjesto teklifa. Dženet nije mjesto gdje će ljudi i žene biti obavezni da radi određene stvare da bili nagrađeni za to. I da će biti nešto nariđeno da radi da, da se ispita njihova poslušnost i tako dalje. Ne. Jenet je mjesto uživanja. Ne, da, znači, uživanja uh, u zaslogama onog što su radna rad na Dunjavu. A ne mjesto obavezivanja. Tako da, da, da u tom kontekstu sa te strane je uh, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je žene obavezno da će biti žene u dženetu da budu pokrivene. Dak vala zna najbolji znači bezobrazo došao spomenim tu hadisu da je najbliže jel, da nema direktno konkretnog e, hadisa odnosno šerijsko dokaz ali ni u, ni ayetima kur'anskim ni, ni, Kur ni hadisom koji ukazuju na to da će žene u dženetu biti one koje uđu, uđu u islam, one inače da da samo zima kužu dženet da da će biti obavezen da, da se pokriva kao što se pokrivao na druginjama ukoj. Allah zna najbolje. E, Sledeće pitanje, prije toga samo da, da vidim, jel, da opet pitam, ne znam da li, da li, da li je svoj u redu sa, sa, sa tonom, da li me dobro čujete, možemo nastaviti. Dobro, ako možemo da nastavimo. Uglavnom, ova, ja znam da, da se ovo odužilo i da, da će se još odužiti, ne znam da li još da sam još od prilike koje pitanje e, četvrto, peto, e, ima pitanje koje se laga ne, trapa, ne, ne, ne treba, osim jedne ličenice na njih kaže, ali ima pitanje koje treba malo detaljnije, uglavnom e, sljedeće pitanje kaže, selam alaikum, alaikum, selam, rahmetullahi wa barakatuh, kaže pitanje glasi, ako jedan musliman e, za, zarađuje harami metak, da li je taj dužan da da zekat svoj metak, Normalno shodno propis ima zekata o islamu. Kakav je odgovor o ovom fenomenu? Odgovor na ovom pitanju, naravno vraćao sam na poznatom meselu, jel? E, e, propisa e, davanja zekata na haram i meta. Dakle, što tu nije neki fenomen, ni novi, ni poseban, nego je to podnata šarijeska mesela. O koji su učenjaci jel, od Alina govorili, jel? O samom, Propisa zekata. I o tome imaju šarijeski tekstovi. Hele, ne se e, odgovor na ovom pitanju je jednoj kraćoj verziji bi bio. Da u osnovi jer, a, haram i meta, vrlo je bila stvar da da da haram i meta su u stvari bile na dvije vrste, da imamo haram meta koji je haram sam po sebi, a imamo haram meta koji je haram zbog načina na koji je zarađen. Dakle, znači, taj meta koji u, u osnovi halal i meta kao i meta. A alfar način kako ko zarađen e, je, je haram na, na način, haram je način zarade, a ne samim meta. Kad nam Primjer toga, haram i metka koji je sam po sebi haram, u stvari je ono sve šarijatski zabranje, poput alkohola, svinje, kipova, zabranje mucičkih instrumenti, nečistoće, krvi i tako dalje. Kr se pila, jele, tako dalje. E, znači, to, e, to je haram i metak sam po sebi. Druga vrsta, nadovolimo dokaz za ovo, druga vrsta i metka, u stvari, e, što tiče ovog i metka, na ovaj metak, jele, nema razilađu, da se dva njih ne daje zekata. Druga vrsta, metka, druga vrsta haram i metka je haram i metak na osnovu načina zaradi. Odnosno, to je svaki metak koji je sam po sebi dozvoljen, ali zbog načina kako je steknut, znači na haram način je steknut poput kamati, krađi ili zabranjeni vrsta kupoprodaja, znači time je postao taj metak haram. E, pa zbog toga se ovaj metak i također može podijeliti u dvije vrsta, prva vrsta znači haram metak koji je stečen bez dozvoli njegovog vlasnika, znači haram metak koji, koji je čovjek stekao bez dozvoli njegovog vlasnika, stvarno vlasnika toga metaka, poput toga da ukrade se metak ili uzme mitom, dobije se mitom, ili otimačinom, e, monopolom, kamatom, prevarom, falskovanjem tako dalje. E, mada ovo ovaj kamata i mito, da se može svrstati u bez dozvoli, jer onaj koji daje mito i onaj koji daje kamatu, jel, dođi s nekom dozvomom. Druga vrsta ovog haram imjetka je, kaže, onaj imjeta koji je sa dozvolom njegovog lasnika. Kažu, koji je primjer toga? Primjer toga je u stvari kockanjem, klađenjem, zabranjenjem vrsta trgovine, sve, znači, vidovi trgovina, a koji su poširjeti zabranjen. Da ne ugađem detalje toga. to. To je glavno što si će podjele u harama. To je vrlo bitno znači, na, na koji, koji mi haram vidu govorimo znači da bi, da bi mogli bi da je ovdje reči je li je zekat na taj im itak obavezan ili nije obavezan. Naći mi ovdje govorimo zekat na haram i metka zbog uh, haram meta koji je haram zbog načina zarade. A za onaj prvi je koji je sam po sebi haram jel nema razrešenja među čeljancima da da se ne, na njih ne da zekat. Uglavno po ovom pitanju ima dva staro čeljanca znači po pitanju davanja zakata na haram metak koji je zarađen na haram način znači u učenjacima je dva stava prvi stav učenjaka je ono na čemu je džumvor a to je da nije propisan da nije propisano davanje zakata na obu vrstu haram i metka na tome je većina učenjaka od prvih i potovnji učenjaka odnosno na tome učenjaci uh, na, na tome meze uh, Hanbelija Hanefija i Hanbelija na tom stavu znači da se na ovaj imetak ne daje ne daje zekat sa čime on dokazuju dokazuju to sa naravno nema neku direktnu hadisa koji presuđuje polpitanja ali ima hadisa koji indirektno kazuju na to dokazuju to sa hadisom od uh, Ibnomara radijalahu Anhuma Uh, u kojem je došlo hadis uh, bilježi muslimu sunsahihu u kojem je došlo uh, la salate illa bi tahur kaže nima namaza osim sa to urom taharetu odnosno sa čistocu odnosno sa abdestom uslovom i kaže vola uh, sadaqate bi hululin niti ima sadake znači ne prima se sadaka Od Holul, u stvari Holul je ukraden, ukradeni ratni plijen. Odnosno svaki svaki i mjetak nema sadake. Znači, čovjek ne može imati nagravo sadake ako udijeli haram i mjetak. Koji je na haram način stekao. I sva oni dokazuju tu ne propisano davanje zekata na haram i mjetak. Jer Karalašana je ako ne prima sadaku od ukradenog i mjetka, onda i ne prima zekat što što nema uh, sumnja da je da je da je ispravno zaključilo. I i također kaže sa, sa hadisom koji je uh, koji bježi uh, muslim u svom sahihu u Abu Hureri radi Allahu ta'ala rasulih sallallahu alejhi ve rekao inna tajibun, kaže, Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kaže Allah želi samo dobro odnosno so čisto svih mahamem mesta. i kaže ola yakbalu ila tayyiba i ne prima osim ono što je tayyib. Šta je tayyib? Ono što je halal. Allahšan ne prima osim što je halalina i tako. A ko ne prima se što je halal meta kako da primi zekat el od onog od imeta koji nije. Halav. I da navodimo drugi dokaze, pa i da vodi glavno drugo mišljenje učenjaka je, stav učenjaka je da se izdvaja zekat na haran i imetak. Zašto? Kažu zato što taj imetak stvari e, oni ne znaju imetak radi seba, nego izdvajaju zekat na imetak. I je u imetku, a ne u tome u čijim je rukama kaže izvaja se e, i, znači bez oba nije u njegovom potpuno vlasništvu on izvaja na njeg. Naravno treći dokaz za prvo mišljenje koji nisam navio treći dokaz je povizetno jak dokaz za prvo mišljenje da se, da se ne izvaja zekat na haram i metak je to što kažu što e, haram i metak u stvari nije u vlasništvu onog u je rukama. I kako da on izvaja zekat na ono što nije, nje, što nije e, njegov vlasništvu. A, a učenjaci ovog drugog stava koji kaže da se izdvaja zekat na, na taj imetak kažu, jel, bez obja što to nije u njegovim, uh, njegovim uh, vlasništu stvarnom, izdvaja se zekat na imetak zbog imetka a ne zbog toga učine rukama uh, na ovom su, jel uh, mnogi učenjaci iz, iz šafijskog i malikijskog nezeba a također ovaj stav izabrali Ibn Tejmije a od savremena učenjaka Abd Rahman al-Hul i Abdullah ibn Manija Helem Neyser, ono sa čime dokazuju stav da je, da je propisano izdvajati zekati i na haram metak, je između ostalog da davanje zekate iz haram i je bolje, kaže, nego da se ne izdvoji ništa iz njega. Iz razloga? Zato što je izdvajanje zekate u stvar izdvaja od i metka, a ne od čovjeka lično i kad se izvoji zeka iz mirta pa makaron bio haram čisti se taj imetak čisti se čovjekova duša kao što je došao je u, u poznato a je to je uzmin evo ali sada kate tut tahiru matuzake biha وصلي عليه كاذولوني اوديهو ga mirta kaže zeka da bi očistio njih blagoslovio blagoslovljeni učinio e, takođe kaže drugi doka kaže e, zato što na taj imetak ima pravo siroma ne on haram imetak A, ima nje, a, pravo, na, znači, da na zekat od toga i mjetka ima siromaha. Ako se to skratlo je li to bila štetnaca siromaha? Ugladnom, je li, odgovor na je jedno samo smislu, je li da da, da harami mjeta zekat, da harami mjetka, je da da on nije čist ni za samog siromaha i da nije obojan za se izdvaja, jer nisu ispunjeni šartovi za ispunjeni, za zekata od toga i mjetka. LMS, ugladnom, oni nemaju nekog konkretnog dokaza sa kojim dokazuju ovaj stav tako da ne vidimo detalje to e, e, kako se kaže e, kijas analogno zaključivanje zašto zašto treba izvaditi ne treba izvaditi zakat dano e, ono što je najbliže ovom pitanju ja znam najboli ja sam naveo obraz stava e, je to je prvi stav učenjaka džumburu učenjaka da kaže da, da, koji kaže da se da nima zakata na haram nietak ja taj metak da najbita stvar u stvari i nije njegov metak, nije u njegovoj vlasti. A od chartova, davanja zakata na neki na neki metak je da da bude on pod njegovom vlasti. Ako nije pod njegovom vlasti, jer je na haram naši došao taj metak njegovu ruke, nije obazan ni da izakađaj. I to je el najbliže alaza najbolji naj e, najbliži stav po ovom pitanju naravno, ovdje e, postoji e, vrlo, vrlo bitan detalj da se spomina, to je da često se zna biti neki haram i mjetak sastanjen, spojen, pomiješan sa nekim dugim mjetkom. Znači, e, kompletovi mjetak koji čovjek ima, dio je mjetka moj je haram, a dio nije. Pa kako, kako sad izdvojiti? Na koji dio mjetka tu daj zeka, na koji ne daje? Klasičan primjer tome možemo spomenti u, u primjeru uzimanja kamatek odnosno na primjer, ako musliman da pozajmicu drugom muslimanu u vrijednosti od 10.000 neke valute 10.000 eura, maraka, nije bitno u vrijednosti od 10.000 neke valute da mu je pozajmicu uz šar da mu vrati s kamatom da mu vrati 12.000 naravno, šta je ovdje kamata je te 2.000 ono viška što mu rača to je kamata A ono desetlja što on taj vraća, to nije kamata. Po pitanju zekata od ovog meseca koji daje taj imitak zbog kamatu, Dači on je dužan da da zekat na 10.000. A ono od 2.000 što je, što dobija kao kamatu, nije dužan da da zekat. Onegodno dužan da se riješi tog i jer je to kamata, a ramen i metak. Nego daje znači zekat na glavnicu svog mjetka koji je to koji posudio doko poznati Uglavnom, to je odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. E, I sada imamo nekoliko malo lakših, bržih e, pitanja. E, sljedeće pitanje kaže, kaže na, na podne namazu e, i kindiji namazu i jaci se na dva zadnja rektata parza uči i samo patiha. Da li je to dozvoljeno? Znači ovo je došlo u pitanje. E, ispravno je, odgovor na ovo pitanje u stvari, ne, ne samo da je dozvoljeno. Nego je propisano. Nači nego je sunnet. Sunet je da se da uh, treći ili četvrti nekatu ova tri namaza podne i kini i ajti da se na trećem i četvrtom nekatu propisano je uh, povećanjem šejaka Mustehab da se uči patiha. je dozvoljeno nego Mustehab da ne se uči patiha. Narod je onko koji uči u sebe patih i uči u sebi i ima. A dokaz za je ja hadis mu tefte ali od Abu Kadeera delano Anhu u kojem on opisuje kako je poslanik sallalavim sallalavim šta je učio na, na namazima. Pa kaže klanjao, jel učio kaže e, Jakao, kaže te zohrival Asrim, kaže na, na poodnije kini namazu, kaže na prva dva rekata bi učio, je Fatihu i dvije sura. I kaže ponekad bi, kaže, na glas proučio da bi mi čuli. Kaže, odužio bi na prvom rekatu na prvom rekatu bio duži, a na drugo bi skratio. I kaže ovaj ovo što nas interessi, kaže: "Wa yaqra fil ukhra yin Ana na druga, dva, odnosno trećem i četvrtom rekatu učio bi kaže Fatima. Fatima doktavla sa I narod ovo je jasan dokaz da je propisano, da je sunnet učiti Fatihu na trećem i četvrtom rekatu. Svima imamo i muktebi i svima gleda. Nalazana je Uh, sljedeće pitanje u tom pitanju je došlo assalamu alaikum alaikum wasalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaže uh kako ste, dobro smo, kako ste vi. Željela bi, kaži, e, željela bi vas pitati, e, da mi pojasnite sljedeća pitanja. Imam 57 godina, puno sam obolila i e, svako u 6 sati trošim tablete. Niz, inšala, Ramazan će uskoro, pa je vas pitala da li mi je, e, čini, e, je činiti ili da u ime laha tablete trošim na Sehuru i na Većaru ili kako da otlatim svoj post. Ja sam obolila i ovisno tableta, pa vas morim u ime Allaha da mi pojasnite malo ovo pitanje je se vraća na poznato mecelu je el olakšicu ne za stare osobe odnosno za bolesne osobe to što imamo je l je pitanje bolesna osoba je kako je u u sud bekare u kada je ako kaže bolest ako je osoba znači pa treba propustiti ramazan bolesna ili je putnik u safir kaže onda treba da napusti druge dane za te dane koji koji propustio znači dozvoljeno da ne posti da napusti te dane a ovo se misli na bolesnika na stiđebosnika koji koji čija je bolest trudna prolaza izdječiva. A ako je bolest neizlječiva, onda ta osoba nije dužna da napusti. Jel? Pošto neizlječiva ne, ne bolest uvijek, uvijek u istom stanju, nije dužna da napusti i te dane. E, a pošto se ovdje, znači ovdje, po pitanju osoba koja pita, naša nana, jel, e, ima i, zavljate se dvije stvari, prvo starost, 57. godina, onda i bolest, jel, i to hronična bolest, i to još, u toj bolesti treba da pije tablete preko dana. Sastalo se tu više razloga, Da, da ta naša nana ima oba da ima olakšiću koju treba jelko nekim šansama obavezno je da prihvati tu olakšiću da ne posti da čuva svoje zdravlje da ne posti na osnovu toga znači prije svega prvo što je što je znači starija osoba A to se odnosi na na bio odnosno ajtema u istim ajtema koji smo tu spomenuli, u alal ladina yutiqunehu fi diyat taami miskin. Oni koji teško podnose post na njima je da nahranim miskina. Palima na da nahranim miskina za svaki dan nepoštenja po jednom siromaha da nahrani. E, to je jedno, a znači, s strane, a s druge strane sama bolest i to hronična bolest e, za tako također takođe ratno pitanje hronična bolest zbog starosti. Znači, e, također, jel, e, ne može se napostaći bolest, nego se daje fibija za svaki dan da se nahrani po jedan siromaha. Znači, za 30 dana da se nahrani 30 siromaha, jer kažemo da je 30 siromaha, znači ne mora da mora biti 30 siromaha, može sve jedan tisti siromaha siroma da se nahrani za, za svaki dan. Odnosno, koja e, e, na koji način se na, nahrani može na dva načina prvo da se, znači hranjenje pohranjenjem se misli da se da, da se nahrani jednim obrokom u toku, u, u toku dana znači znači za jedan dan jedan obrok nahranici ramadžan znači znači jednim obrokom taj obrok je srednje vrijednosti min ausat ma tudimun ahlikuka koso dugo maatu za za kefare zaklitve znači od od srednje vrijednosti vašeg obroka koji vi jedete znači ni, ni previše nešto uh, jevceno da se ne može najesti uh, uh, niti previše niti reakljeno biti skupo odnosno uh, to ako bi se hran, kupovala hrana neka gotova a ako bi se, uh, ako bi se davalo u brašnu, to je osnova u z, uh, zrnu uh, pot, o tome su uglavnom islamski pranci govorili jer tri mezeba su na tome da se daje nispu odnosno nispu saje dva pregršta od prilike je nešto jače od kilije kilograma 10 grama u brašnu da se da, znači daju u brašnu ili u zrnu. Gdje jedno bilo u u pšenici ili ječmu ili kukuruzu, nije bitno. Otprilike znači za 30 dana bi trebalo da se dane oko neki 37,5 kg minimum. 37,5 kila u brašnu. Odnosno najbolji je naj najčistije da se uzme vihreće brašno i da se da se to dodani da se da to siromahu učenjacima razilažen da je dozvolj dati put sve jednoj osobi, dozvolj dati, ala zna ispravno, je, mnogi sučenjaci na tome, da je dozvoljno dati jednoj osobi, ako će ta osoba, znači to je ona koja je zaslužio, i ona će, će povesti to brašno, je. ne da se daje nekim drugim koji ne zaslužuju, nisu miskini, a da jedu to to brašno, ako bilo pitanje brašno. Nadam se da bio jasno, ali zna na najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, klanjam Pitanje je došlo, kaže, klanjam svih vakata namaza, u tečini noći, u tečini noći, kaže, klanjam noćni dobrojni namaz, kaže, mogu da stojim na nogama, mogu da stojim na nogama i na ruku da se previjem, ali ne mogu na seždu da padnem, na stolicu moram da sjednem da bi na seždu, da bi na seždu se previla, e, za, zato što imam protezu u kuku noge i opericala sam se od kićme i noge. Pa bi vas pitala da mi pojasnite uh, u, u mom namazu, u, u mom namazu koji je tako obavljam, koliko je to ispravno. Suhana, da mi to objasnila kada sam sa dobrami. Odgovor na ovo pitanje naravno vraća se na na na nastanje onog nastanje osobe koja znači koja zbog svoje fizičke nemogućnosti nije ostala da izvod da da čini sve ruknove potrebne u namazu. Odnosno, odgovor se vraća ovdje na, na, na, na Kur'anske adres, da pogledaju meste tatu, bojite se laha onoliko koliko možete, da čovjek izvršava uh, obavezu, uh, vađibna nazva onako kako može. Jel, ako fizički ne može, ne može uraditi ono što ne može uraditi. Također, uh, također hadis Motefaka, Lejihima, Emrtu, Pobihi, Feetu, Minhu. Ono što sam ja naredio, do, uh, dođite, uradite to meste tatu onoliko koliko možete. Uh, odnosno, konkretno, direktan hadis po ovom pitanju, stvari hadis, uh, bi je radus hadis mutafek alayhi odnosno hadis bilaji Buhari od sa rihu od imran ibn husajn otuhanisu kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem kaže sal li qaimen klanja stojeći govori jednom sahabu klanja stojeći fa in lam tasta ti ako ne može stojeći kažemo onda sjedići kaže fa in lam tasta ti ako kaže i to ne možeš ni sjedići kaže onda na strani lažeći na strani kaže, "wa illa fa'umi". A ko to ne možeš kaže, onda da išarati. Znači, ne, ne možeš ni na ne strane, ne misliš da ne možeš, možeš mrdnuti kao što slučaj neki bolesnika, neki koji su nastradali tako dalje. Ne može ništa drugo nego samo da išarati, čime da išarati glavu, očima i tako dalje, da se klanja u takvom stanju. Uglavnom musliman, jel, u slimanje, u kakvom god stanju, on je obavezan da klanja eh, shodno onome što može da pokri, da pokrići od organa tijela, a ostalo spada sa njeg obaveza ovo što nije u stanju. Konkretno za ovo, ovo što je došlo u pitanju, znači treba klanjati tako, znači da se klanja, znači da osoba klanja stojeći, ako može stajati, koliko može stajati, ako ne može cijelo vrijeme stajati toku na kada pošli namazam stojeći, kada ide, ako može čitati nalaz obaveza, čitati nalazam, klanja stojeći, kada ide, naravno, na, na ruku, ide na ruku, jel onako kako se ide, odnosno kad pošto ne može pasti na seždu da sjedni, da sjedni ne mora sjediti na stolicu znači može sjedni, može klanjati sjedeći na kauču može klanjati sjedeći na, na inače na podu ispruži noge da sjedne ili ako ne može drugačiji zbog savijanja noge nije problem na stolicu, znači sjedla na podu ili na stolici i na kauču a, a da odlazak na seždu Što, je, što ovdje znači problem, odlazak na seždu i šareti na koji način, znači da se nagne naprijed, stavi ruke na koljena i nagne se naprijed i šareti, odlazak na seždu, e, odnosno ne stavi e, ruke na koljena, e, da stavi ruke na koljena i nagne se naprijed, znači nije propisano da uzme neku stolicu, što krlju ili nešto slično, e, da stavi ispred sebe na sto da pada na seždu, ne, u zraku, znači glava bude u zraku i išareti se glavom odlazak na seždu. I nije obav, nije propisano da se uzme ruka i stavi kod glave u zraku, na ruke ostaju na koljenima. I, e, znači, nagne se išareti se naprijed, e, odlazak na seždu i tako dva puta. Znači, kada se vrati sa seždje i e, pomir se nazad i opet odlazi drugi put na seždu. I na takav način obavlja namaz. Naravno, sve ovo je došlo i pojašeno u jasnim širijeskim tekstovima na koji način čovjek lanja koji nije u stanju da odradi neke ruknove od namaza e, sljedeće pitanje kaže kodjem kurban za sebe sljedeće pitanje ja vidim da smo ja, podobro odužili ovo ćemo vidjeti da bude zadnje pitanje pa što ostane da bude sljedeći put išala znači ovo pitanje u njemu došlo pitanje kaže koljen kurban za sebe i porodcu svoju pa da mi pojasnite u vezi dijeljenja kurbana koliko i koji dio kurbana mogu da ostavim u svojoj kući. Jedni mi kažu da samo desnu plečku, a jedni kažu da ne treba ništa da ostavim pa bih vas molila mi pojasnite malo, a Allah vas nagradi u svakim dobro. Odgovor na ovo pitanje. Znači u osnovi po pitanju kurbana treba znati jel da je kurban, klanje kurbana radi Allah džašanu da je da je Ibadet e, e, od vidova klanja kurbana vrsta e, e, klanja kurbana koji su došlo u šarijanskim tekstovima je nekoliko. Prvo klanje kurbana povodom kurbanskog bajrama povodom klanja kurbanskog bajrama što je povodato kod nas i što se zove kurban, jel d, drugi vid klanja kurbane e, da kolju hađije kad odu na hađ oni koji su e, obavljaju hađi, mutemetija i kiran njima je propisano da zaklju kurban. Također, eh, hađije koji je u toku hađa koji napravi neki propust, ostavi neki važib treba je zakla kurban hedji kao nadoknada za taj propust. Stina i nije dozbiljno da jedu išta od tog kurbana. Eh, sljedeća vrsta kurbana je akika, poznata kod nas koja je, koja je sunetijel. Također, eh, klanje, eh, ispo, po ispravu stavu čenjaka, klanje eh, kurbana za kurbanski bajram, po ispravu stavu čenjaka, je samo sunet, potvrđen sunet, a ne važib a pika je također sunetjel a to je koja se kolje povodom na uroženčeta, u prilike znači to su ti e, vidovi klanja e, kurbana vrste klanja kurbana koji se kolje jel? koji došli u širijskih tekstovima ostaje još jedan, e, a to on je dodatni a to je kada neka osoba prije smrti ovesijeti, stavi ovesijet da mu se zakonje kurban e, a, ako je ostao ovaj metak e, oba vađive da se izdrši taj vesijet nakon njegove smrti zna se zakule kurban po radi Alah džashanu odnosno vidi to osobi umdoloj a ako ni ostavlja metak onda je mustehab njeni nasvetva da a, da ni li nasvetva njenu rodbinu jel a, mustehab je da zakulju podan za ni a pošto ni osvoj je metak jel a, znači ni vaajib e eh, a što se tiče sad dobrovolno palanje kurbana znači mimo ovog spomenutog a činimo se da se to razume iz ovog pitanja znači dobrovolno palanje kurbana mimo Nimao spomenuti situacija, oko toga učenjacima je podeljeno mišljenje. Bija učenjaka kaže, jel, e, nemamo imamo u širijetskim dokaza da se kolje, da se Kurban e, kolji dobrovoljno nekom naopadne, sada je u ovo doba će zakla Kurban e, da nagrađe ovom ili onom njemu ili umrlo u ovom da za tako nešto nema dokaza u širijetskim Kurban se kolji u po, poznatim situacijama, dok druga skupina smatra, jel, da da je dozvoljno kurban kao dobrovoljni ibadat, mimo spomenuti situacije koje smo spomenuvaći, znači, mimo akike, kurbanskog bajrama, mimo vrijeme hađa, za vrijeme hađa i tako dalje. Kažu jel, da to potpada pao dobrovoljni kurban, kao dobrovoljni ibadat. Pa tako jel, su jedno uzeli ovo mišljenje, a ono se odnosi inače, ako uzeli na ovu klan, jel, kaže hoće da zakljuje kurban za sebe porodcu svoju, Pa da se pojasni, znači, tek dolazimo sad do ono što je došlo u pitanju, znači kako se bili korban, e, znači to, to od prilike po pitanju kada se kolje korban i povodi klanja korbana. To je ono što je došlo u šarijanskim e, Što se tiče dijeljenja e, korbanskog mesa, e, po tom pitanju e, nema nekog šarijaskog teksta koji jasno i precizno to e, pojašnjava. Uglavnom, to se vraća na na kur'anski ajet u suri Hajj 28 ajet u kurbala še ona o Hajju i klani kur uh, kurbana, klani života i nazva nema pa kaže u jednom dielu ajeta, kaže fekulu minha at wa at'imu l-ba'isa kaže jedita od nek, jedita od kurbana, jedita vi, kaže wa at'imu l-ba'isa i kaže, nahranita siromahe, onijatši siromahe maloveči siromahe aaa Izo guide su učenjaci uzme kao osnovi, kažu, ovaj eto taz znači da se sa kurbanjskim mesom mimo kurbanjsko meso, znači, no to se spojiva, koje se polazi za vrijeme hadža, oni koji su napravili grešku i polju taj korban hadid radi radi nadoknade te greške, njima nije dozvoljeno kao što zato u hadisu da jedu oni, nego da da zade sira masma, fokarima eki. Nači mimo toga, znači kurbanjsko meso, znači i je odaito došlo da se na dva načina dijeli. Kaže, fekulo minaj, znači jedete vi sami, onaj koji kolje, njegova familija porodca, kaže, o ativu vajstva i kaže, na hrante e, siromahe. Pa tako, slučenjaci iz ovoga izvukli zaključak, e, uglavnom se prenosi kod islamskih pravnika u fjestnim knjigama, da se kurbansko mjesto dijeli na, na neka tri dijela, da se dio ostavlja sebi u kuću, za svoje potrebe, da se jedna, znači jedna tečina, druga tečina da se podijeli komšijama i rođacima, a treća, treća da se podijeli siromasima. Ili svejedno kako ta, ta, ta, ta tečina bila. Ili jedna tečina da bude rodbini, jedna sebi za kuću, a druga siromašnim i komšijama. Kako god to uzeli, uglavnom na tri dijela da se dijeli. Ono što nas interesuje ovdje, a za pitanje, a to je znači da, da svakako je jedan dio se ostavlja za kuću. Neki učenjaci kažu, ako bi čovjek imao potrebe da ostavi svo mjese od kurvana za svoje, za svoje potrebe, za svoju kuću, zato što što imaju potrebe, imaju mnogo, pojeli bi to brzo, pogotovo danas može starstvo priježiti jer je može se jesti duže vremena, nema smetnje nikakve da ostavi sve meso za sebe. U glavnom ustehabi, ustehabi da se Luka uradi, znači da se podijeli, meso da se ostavi dio kod sebe, da se dio podijeli, da se dio podijeli, znači siromasima, siromasima, u, a, a u to a, ovaj treći dio koji učenjaci do da a to su a, komšije i rođenaci. I to je bilo prijedak po to, to pitanju a vlas najbolje. E, Ovde bi ja stao, jel ostalo još još e, nekoliko pitanja na koje Treba vremena da se odgovori, pa zbog, zbog odoživanja i toga, jel ovdje bih prekinuo. Eh, molim ala Žešanu da ukrubili u naše večerašnje druženje eh, i vas koji ste sa mnom saborali do kraja. Eh, molim ala Žešanu da nas sve okupi u svom dženetu srdeusu, da nas pomeća znanje, uči nas zbog obojaznim i, i uči nas svojim iskrenim Allahom i obojima. Uspanik Allahom i obihandik, eškad en da, ilah i lajent, estak virke, atubu i